Trem volt az egyetlen, több sportákban járatos kutya, amelyel valaha találkoztam. – Gyerünk, fiú! – kiáltott a gazdája Arnold Braithwaite. – Lássuk a lőhútféle szervát! A kutya egy jóvágású border collie, lelkesen a hátsó lábaira nehezkedve felágasodott, jobb melső mancsát megforgatta a feje körül, és olyan mozdulatot tett vele, mint ahogyan egy teniszező adogat. A látványtól elragadtatva nevettem. – Ez csodálatos örni. Nem tudtam, hogy teniszezik is. – Már hogy ne teniszezne. A nagy darab ember lehajolt, és mélységes elégedettséggel nézte az ebet. majd megcirugatta a bozontos fejet. – Mindenre meg lehet tanítani, ami a sporttal kapcsolatos. Olyan, mint a gazdája. Az összes sporthoz ért. Ezt a szervát pedig azért tudtam megtanítani neki, mert jól ismerem lőhúdot. – Mert találkoztál vele? – Hogy találkoztam-e vele? Régi barátom. Jó cimborák vagyunk. Lú, nadra tart engem! Néztem Örnit, és mint mindig, amikor együtt voltunk, ezúttal is magával ragadott. Valamikor építőmesterként dolgozott, vagy legalábbis ezt állította magáról, de senki sem emlékezett rá, hogy látta volna munka közben. A hatvanas évei végét taposó testes, virulóan egészséges aglegény élt hat minden sportágért. Két lábon járó sport enciklopédia volt, és úgy festett a dolog, hogy mindenkit ismer a sportvilágából. Hogy ez miként sikerült neki? Azt senki sem értette, hiszen ritkán hagyt el darobit, de úgy tűnt, nem sok élsportoló lehetett a világon, akivel ne kötött volna barátságot. – Na, gyere, fiú! – szólt oda a kutyájának. – tezzünk egy kicsit! Kimentünk a ház mögötti parányi gyepre. – Te leszel a mezőnyben, jó? – Felemelt egy ütőt, meg egy puha labdát, és a kuporgató trem már alig várta, hogy Örni a labdát sebesen az egyik oldalához üsse. A kutya felugrott, szájába kapta a labdát, visszavitte, aztán újra lekuporodott, és várta a következő ütést. Örni folytatta, először az egyik, aztán a másik irányba ütött, és a kutya mindig maga biztosan elkapta a labdát. Nagyon biztos a labda fogása, nevetett roppant elégedetten Örni. A magasba tartotta az ütőt. Erről az ütőről meséltem nektek. Egyszer-kétszer Len Hutton is kölcsönkérte tőlem egy-egy nagy meccsre. Emlékszem a szavaira, nem akármilyen fa örni. Ezt a történetet már hallottam tőle. A legendás Len Hutton, aki később Sir Leonard lett, akkor tájt az angol válogatott kapitánya volt. Válogatott szinten ő érte el a legjobb eredményt. Nevét az egész világon ismerték. A krikettér bolonduló Yorkshire-ben pedig egész egyszerűen istenként bálványozták. – Nézd meg ezt a cipőt! – Örni magasba tartott egy pár hófehér kriket cipőt. – Len, kölcsön szoktak kérni. Még hozzá sokszor. Azt mondja, szerencsét hoz neki. – Igen, ezt már mesélted, Örni. – Bizony, bizony, a krikettnek sok szépet köszönhetek. Örni tekintete elrévet, s tudtam, hogy lélekben most valamelyik sportpályán jár, az első világháború idején. Csak azért ugrottam be hozzá, hogy levágjam Sztram körmeit, de tudtam, hogy egy hamar nem szabadulok tőle. Emlékszem, amikor az ászlóaljunk a tüzérekkel játszott Franciaországban. A labda vezetés nem ment valami jól nekünk, és a pontkülönbség egyre nőtt. Az ezredes nekem dupta oda a labdát. Szükség van magára a mondta. Rosszul állnak a dolgok. Hát erre én rögtön csináltam egy mesterhármast. Tényleg? Igen. Háromszor is bevágtam neki. Aztán az ezredes jött hozzá. Most már lejöhet, Braithwaite, mondta. Szorosabb lett az eredmény, nem akarunk nagyon elhúzni. Minden megismétlődött. A tüzérek ütőjátékosai hatosokkal és négyesekkel szórták meg a labdavetőinket, úgyhogy az ezredes újra jött hozzám. Sajnálom, Braithwaite, mondta. Megint szükségem van magára. Örni egy pillanatra elhallgatott és mélyen a szemembe nézett. – Újra megcsináltam. – Azt akarod mondani, hogy megint sikerült a mesterhármas? – Úgy, biza. – Hát ez fantasztikus! Felemeltem a körönvágót, és elismerésem jeléül néhányszor a levegőbe csattintottam. De úgy tűnt, Örni észre sem veszi. – Na, most lássuk Tom Finnit. – s egy futballlabdát gurított a fűbe. – Ez volt Stram egyik legnagyobb mutatványa – már láttam, de ettől függetlenül átrogatt rám a nagy darab ember öröme, amint kutyája a gyepen cselezett, mancsai között terelgette ide-oda a labdát. A – most lőj egy gót! kiáltotta Örni, mire Strem rögtön elindult a gyepszélén felállított kis kapufák felé, és orrával beütötte a labdát a kapuba. Mindketten nevettünk és tapsoltunk, a nagy kutya pedig farkát vadulcsóváva ugrott fel ránk. Jó érzéssel néztük Sztram elevenségét, mert már elég idős volt, több mint kilenc éves. – Nagy lelkesedéssel csinálja Örni, mondtam. – Igen, a sportot mindennél jobban szereti. Akkor a legboldogabb, amikor sportolhat. Őrni elgondolkodva fújta fel az arcát. – De régen láttam már Tomot. Tom Finni akkor ért dicsőséges pályafutása csúcsára. Áron poszton is játszott az angol válogatottban, és kétségtelenül minden idők legjobb angol rabdarúgója volt. – Ismered? kérdeztem. – A persze, hogy ismerem. Jó cimborák vagyunk. Most már ideje lenne összejönnük. Hey, – Hé, Sztrám! – intett megint a kutyának. – Mit szólná egy kis golfozáshoz? – Lássuk a Tony lakféle figurát! Felemeltem a kezem. – Egy másik alkalommal őrni. El kell végeznem a munkát. – Jó van, Jim, nem akarlak feltartani. Őrni eltűnődve mosolygott. Csak a golfról eszembe jutottak a Tonyval töltött szép idők. Ő is a barátod? Orra még márnyire. Ahogy niszantottam Stram körmeit, arra gondoltam, van-e a világon olyan híres sportember, akit Örni nem ismer. Lok az időtájt a golf világában óriásnak számított. Örni szemében azonban csak egy cimborának a sok közül. A kutyák többségéhez hasonlóan Stram sem rajongott a körönvágásért, és ahogy egyenként megragadtam a mancsait, nagyranított szájjal, lógó nyelvvel és gyanakodva zihált de jó természetű állat lévén vonyítás és vicsorgás nélkül nyugodott bele a sorsába. Nehezen boldogulok ezekkel a fekete karmokkal, mondtam. Ha fehérek lennének, tudnám, hogy meddig vághatok az ólóval. így viszont nagyon kell vigyáznom. Ugye sohasem bocsátanád meg, ha fájdalmat okoznék neked, Sztrem? Bár félt, neve hallottán a nagy testük kutya csapott egyet a farkával, majd amikor a kisműtét végeztével megsimogattam a fejét, Megkönnyebbültem felugrott, és elügetett a gyepem. – De rebács, észete jár, mielőtt álmárni, Jim, mondta Örni. – Elbizonytalanodtam. Nem értem rá, de tudtam, hogy nagyon szeret beszélgetni, és mindig akad érdekes mondani valója. – Köszönöm, Örni! – mondtam. – De aztán gyors legyen az a teja! A minden szükségessel felszerelt, amolyan igazi aglegénykonyha nélkülözte a lakájosságot. Amikor láttam, hogy Strem a gazdája körül fickándozik, aki feltette a vízforralót és hozta a csészéket, megértettem, hogy milyen fontos lehet örni számára Strem társasága. A boszontos állat jelenléte nélkül a konyha még ridegebb és sivárabb lett volna, és ahogy a kutya ott lábatlankodott, egy egyfolytában beszélt hozzá. Szegénység nyomát viszont nem láttam. Úgy tűnt, Örninek mindig van elég pénze. Megelégedéssel kortyolta a gőzölgő teját. Egy jó teja mindenné többet ér. Igaz, Jim? Így igaz, Örni. A jó teja nagyon frissítő hatású. Na de ezt nem kell neked magyaráznom, hiszen mindig a teja volt az egyik legfontosabb dolog az életedben. Bizonyára nagyon hiányoltad a háborúban. Örni erőteljesen megrázta a fejét. Én aztán nem. A tejával nem volt gondom. Volt egy-két indiai rádzsa, aki rendszeresen ellátott utánpótlással. Egy-két rádzsa? A bizony! Az első világháborúba Indiába állomásoztam egy kicsit, és jóval lettem egy csomorád zsával. Helyes fickók voltak, és ha hiszed, ha nem, emlékeztek rám, amikor a második világháború kitört. Mindig volt teján bővem. Hát ez csodálatos. Örni katonai szolgálatnak köszönhetően meghökkentően sok országban járt. Elmondása szerint megfordult Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban, Mezopotámiában, Afrikában, Egyiptomban, s amint most kiderült, Indiában is. Kiittam a tejámat, és felkerekedtem, hogy folytassam körutamat. Távozóban láttam, hogy Örni golfozni kezd kutyájával. Munkámon kívül is elég sokszor találkoztam Örnivel, mert minden este ott volt található a halászhajóban. Ugyanazon a széken, a bárpult végénél. Egy este egy izzasztó elletésről jövett értem be a kocsmába, hogy olcsam a szomjamat. A nagy darab férfi a szokásos helyén ült. Sztrám, mint mindig, a széké alatt feküdt, én pedig mellette foglaltam helyet. Pompás napot töltöttem hidingli mondta. Ártam egy jó nemzetközi krikert is. Ér ellek már csak én is ott lehettem volna. Az autórádiómon hallgattam a mérkőzést, amikor egyik gazdaságtól a másikig mentem. És arra gondoltam, de jó is lenne szombaton átugrani Líczbe helen Nagyon izgalmas volt, és képzelt csak, ahogy ott ültem az első sorba, Dennis Campton odajött hozzám. – Örni, de jó, hogy megtaláltalak! – ezt mondta. – Reméltem, hogy találkozni fogunk. Hallottam, hogy ma itt leszel. Gyere, elmegyünk ebédelni. Már mindenütt kerestelek. – Nos, – mondtam, – ezek szerint a két csapat tagjaival ebédeltél? – Igen, és haláli volt. Ottul Bill Adrick és Cyril Washbrook, meg azok a remek Ausztrália játékosok. Kate Miller, Neil Harvey, Ray Lindval és a többiek. Nagyon örültek, hogy újra láthatnak? Természetesen mindegyiket ismertem ma. Természetesen. Ekkor Kenny egy nagy darab vörös arcú fiatalember huppant le barátom mellé a másik oldalom. Na hát, Örni, mondta vigyorogva, ugye megint a kriketről beszélgetsz. Kölcsön adtad mostanába a cipődetlen hát Örni szemtelen arccal fordult felé, s szemei összeszűkültek. Mi van, Kenny? Viszonozta nyersen a köszöntést, aztán visszafordult hozzám. A múlt idéző Örni egyfajta híresség lett a városban, akit a fiatalabbak minden alkalmat megragadva próbáltak kigúnyolni, és mivel ő nagyon érzékeny volt otromba szavaikra, azonnal magába zárkózott. Sok időt töltöttünk együtt, de sohasem kezdeményeztem, hogy a sport élményeiről beszélgessünk. Látszólag nem mutattam különösebb érdeklődést a téma iránt, ami most is megtette a hatását, mert amint megnyugodott, feladta védekező állását, és ontotta magából a lenyűgözően érdekes történeteket. A szegény ember nem csak az ugratások miatt volt kénytelen sokat nyelni, de a helybéliek egész sor minden alapot nélkülöző anekdóta főhősévé is megtették. Egyesek szerint Örni egyszer elmesélte, hogy amikor Franciaországban szolgált az első világháborúban, futballkapusként rendkívüli hírnévre tett szert, és egy egész sor, egyébként halálos biztonsággal lövő játékos elhatározta, hatödik haszakat, tizenegyesből rúg neki. A játékosok hosszú időn keresztül lőttek a kapujára, de egyik sem talált be. Örni kapuja bevehetetlen volt. Végső kétségbeesésükben egy ágyúból lőtték ki a labdát. A legenda szerint örni tömören és velősen fejezte be a történetet. Azt is kivédtem, csak eltört néhány bordá. Egy másik legenda szerint elmesélte, hogy amikor elkelült Oroszországba egy téli hadmozdulat során egyszer a katonák abban versenyeztek kirúg nagyobb gyertyát. Örny győzött, mert olyan magasra küldte fel a labdát, hogy behavazódva ért vissza a földre. Ezeket sok más légből kapott történettel együtt a helybé is rátokadták örni szájába. Én magam sohasem hallottam tőle ilyeneket, és ugyanúgy nem törődtem velük, mint azzal az állítólagosan őrnitől származó históriával sem, hogy az egyiptomi hadjárat folyamán egy válságos helyzetben személyesen vitte volna át ellenbi tábornokot a nyíluson. Ezek a mendemondák azonban jól beleillettek a helyi folklórba, s azt hiszem, mindig kösszájon forognak majd. Emlékszem, a Dárobbi városházán tartott egyik jótékonysági koncertre, amikor egy tréfás hegedűs felállt a színpadon, és hangos nevetés közepette bejelentette. Most pedig eljátszom a második tételt Ernie Braithwaite fantáziájából. Engem mindez nem érdekelt, mert kedveltem az öreg fiút. Én is rajongtam a sportért, és Ernie, amikor nem az emlékeiről mesélt, nagy hozzáértéssel beszélt a sport élet minden területéről. Mindig szívesen társalogtam vele. Az állatokat is szerette, kutyájához nagyon ragaszkodott, ami még szorosabbra fűzte kapcsolatunkat. Egy napsütéses délután, néhány héttel a körönvágás után kutyámat sétáltattam a folyópartján, amikor megláttam Örnit és Strammet. Ezúttal is sportoltak. A hatalmas kutya ide-oda ugrándozva kergetett egy labdát a víz fölébe nyúló nagy fűzfák alatt. Strammet kicsit lefogyott örni. – mondtam a kutya beesett horpaszára és kiálló bordáira mutatva. – Egészséges? – Ahó, oh, pásze, most is tele van babbal. Annyit teszik, mint egy ló. – Nagyszerű a kondíciója. Tövábbak készülünk a futbalszezorra. – Gyárünk, fiú, mutasd meg, hogy csinálja Stanley Matthews! Sztrem ugrabogrált a labdával. Ide-oda vezette. Olyan cseles mozdulatokkal, ami csak ugyan felidézte bennem a nagyszerű sportember alakját. – Jó ideje nem láttam mástánt, – mondta Örni eltűnődve. – Nem bizonyára el se tudja képzelni, hol rájtőzködöm. Egy hónap múltán hallottam újra az öregről. Hangja a telefonban feszült volt. – Nagyon kérlek, gyere nézd nézd meg a kutyámat, Jim. Elég rossz bőrben van. – Mi van vele, Örni? Nem tudom. Valahogyan nincsen benne élet. Amikor megérkeztem, az elválaszthatatlan párost a kertben találtam. Strem külseje megdöbbentett. Le volt soványodva, mozdulatlanul ült a gyepen, és meg se próbált a szokásos módján köszönteni. – Te jóságos ég örni, mondtam. – Hogyan hagyhattad, hogy ilyen állapotba kerüljön? Borzalmasan néz ki. – Hát, láttam, hogy soványodik, de nagyon jó levet, annyit, mint egy ló. Gondoltam, talán csak a rohangálástól van. Aztán az utóbbi napokban hirtelen rosszabbul lett. – Csak nem gondolod rólam, hogy elhanyagolom a kutyám nem, nem, eszem ágában sincs. És azt mondod, még mindig jó leszik? Igen, soha jobban. Éppen ez az, amit nem értek. És sokat iszik is? Igen, ha tehát né, mindig inna. láttam, hogy megvizsgáljam Sztremet, de még el sem kezdtem, már biztos voltam a dolgomban. Súlyveszteség, farkas étvágy, átlagon felelő szomjuság, rendkívüli levertség. Mindez csak egy dolgot jelenthetett. Örni, mondtam. Azt hiszem, sztrám, cukorbeteg. A fenébe, és a súlyos dolog. Igen, attól tartok, hogy ebben a stádiumban már az. Végzetes is lehet. A nagy darab ember teljesen megdöbbenve merett rá. Csak nem azt akarod mondani, hogy meg fog halni? Rem, remélem nem. Sok mindent tehetünk. Elkezdenéd azon, Nagy? Örni zavartan túlt bele a hajába. Nem beszíthetem áll? Elkezdem őrni, de előbb biztosra kell mennem. Ki kell zárni egy-két eshetőséget. például a vesebajt. Holnap reggel az első dolgod az legyen, hogy vizeletmintát veszel tőle. Tegyél alá egy tiszta levesestányért, amikor pisil, a vizeletet öntsd be egy palackba, aztán sztremmel együtt azonnal hozd a rendelőbe. Őrni bólintott. Értem, így lesz. De talán nem is olyan súlyos a dolog. Felemelt egy labdát és a kutyához gurította. – Gyerünk, fiú! – kiáltotta lelkesítően. – Lássuk, ott csinálja a tanfinni! meg sem mozdult. Órával fásulta, megérintette a labdát, aztán megtört szemekkel nézett fel ránk. Gazdája oda ment hozzá, és megcilúgatta a fejét. – Ó, Stram, Sztrám! – suttogta. Másnap reggel ellenőriztem a mintát. A lelet pozitív volt. Bal sejtelmembe igazolódott. Most már biztosak lehetünk a dologban őrni. Strem cukorbeteg, úgyhogy elmondom mi a tennivalónk. Most beadok neki egy kis adag inzulin injekciót, aztán minden reggel be kell hoznod sztremet egy friss mintával, amit megvizsgálok. Ha még mindig pozitív, egy kicsit emelem az inzulin adagot. Egészen addig, amíg sztrem stabilizálódik, vagyis amikor már nem találok cukrot a vizeletében. Ajaj, minden nap be kell jönnünk, amíg... Szóval addig, amíg életbe van? Az idős ember arca fájdalmassá vált. Bólintottam. Amíg él, Örni. Cukorbetegség esetén az első inzuni injekció időnként látványos javulást eredményez. Ezúttal azonban nem így történt. Sztrem betegsége már nagyon előre stádiumban volt. Örni reggelente behozta a rendelőbe, de hiába kerestem a javulásra utaló akár legkisebb jelet is. A hatalmas kutyából levert, fásult lény lett. Nem is lehetett egy lapon említeni azzal a sokoldalus portolóval, aki azelőtt volt. A komor és eltökélt örni minden reggel pontban kilenckor megjelent vele, de tíz nap múltán megsajnáltam. Örni, nehéz lehet naponta ide járnod. Előre tolta az állát. Én akár négy kézláb is gyövök, amíg bírom, ha ezzel megmentem a kutyám. Ekkor tárgyt valami valamiféle változást szremen. Még mindig csontés bőr volt, még mindig fás útnak tűnt, de szemeiben megvillant egy kis fény. Tekintete már nem látszott annyira megtörtnek. Attól fogva reményeim felé lettek. A nagy kutya lassan a régi ényjét kezdte mutatni. A kezelés harmadik hetének végére a reggeli lelet negatív volt, és boldog, farcsúváló állat nézett rám, mintha már is portolni akarna. Örni, mondtam. Strem végre stabilizálódott. Rendbe fog jönni. – De most már rajtad a sor. Amíg a kutyád él, minden reggel be kell adnod neki egy inzulin injekciót. – Tessék, hogy én injekciózzam. Örni nem tűnt valami boldognak a hír hallatán. – Igen, ugye képes leszel rá. Reggel miután evett. Meglátod, hamar belejössz. Örni két kedve nézett rám, de nem szólt semmit. Én pedig elláttam mindennel, amire szüksége lesz majd. Strand mihez túljutott a holtponton, viharos gyorsasággal épült föl, Örni pedig néhány nap múltán már cseppet sem kételkedett benne, hogy képes lesz-e injekciózni a kutyát. Sőt, kiderült, hogy valamikor a balkáni hadjárat során egy katonaorvos segítője volt, s annak idején nagyon sok injekciót kellett beadnia. Strand cukorbetegségéről az volt az utolsó boldog emlékem, amikor a sövényen át benéztem Örni kertjébe, s láttam, hogy egymással bírkoznak a fűben. Miben mesterkedsz őrni? Kiáltottam be. A szerelés gyakoroljuk, Sztrán-mel. tanítom. Érkezett a válasz. Ahogy az ősz belenyúlt a télbe, megbojdult az élet mert közhírét étetett, hogy a helyi pályán jégkorong kerül sor a két grófság, Yorkshire és Lancashire versengő csapatai között. Mind a két kiváló csapatban több válogatott játékos is játszott. A helybéliek már alig várták, hogy a pályán láthassák a hírességeket, és amikor szombat délután oda mentem, reméltem, hogy még nem késtem el. Az emberek azonban addigra sűrű sorokban álltak a pálya mentén, akkor a tömeget életemben nem láttam ott. És már kezdtem azt hinni, hogy sehol sem találok jó helyet magamnak, amikor valaki a nevemet kiáltotta. – Hey Jim, gyárá, van itt még egy szabad ülés? Örnyi volt az, aki kényelmesen ült a klubház előtti helyek egyikén. Tényleg szabad örni? Pásze, neked tartogattam, ülj csak le! Hát ez igazán kedves volt tőle. A mérkőzés éppen elkezdődött, és tökéletesen láttam mindent. Éreztem, hogy valami bögdösi a nadrágszáramat. Lenéztem, és láttam, hogy Sztrem nyomja oda hozzám az órát. Szokásos helyén volt, gazdája ülése alatt, és lerít róla, hogy megint csúcsformában van. A mérkőzés nagyon tetszett. Ahogy várni lehetett, igen magas színvonalú játék volt, s a négy válogatott játékos kiemelkedett a többi közül. Örni egyfolytában kommentálta a látottakat. Az Pip Chapman, a Yorkshire csapatkapitánya, és az angol válogatott középcsatára. Régi cimborám. Az ott Greg Harroyd, a Lancashire kapitánya, és az angol válogatott szélsője. Ő is régi jó haver? A két másik válogatott pedig... Tim Mowbray és Johnny Hart, őket is jól ismerem. Évek óta a barátaim. Fél időben a játékosok a pálya közepén csoportosultak. Örni közlékeny hangulatában volt. Mm, nagyon örülök, hogy újra elkezdődik a téli sportok szezonja, de azért folyton eszembe jut az idén utolsó meccse, a Skarburgi kriket -tornál. Ahogy ott ültem a kellemes napsütésbe, Fred Turman egyszer csak kiszúrt a tömegbe. Ernie, mondta, ma mindenütt karástálák. Mögöttünk fiatalok ültek, akik szemlátomást jót derültek ezen a kriket egy másik halhatatlan alakjának tulajdonított mondaton. Egy darabig úgy, ahogy visszafogták a kuncogásukat, aztán egyik őjük megszólalt. Fred Thurman, Ernie, Fred Thurman, az igazi? Mindenütt kerese! Örni arca elkomorult, s az ilyesmit kerletten eltűrő ember méltóságával finoman bólintott, ami újabb vihogást váltott ki a fiatalokból, akik most már félhangosan ismételgették. – Mindenütt kereste! – E szavak, mintha csiklandozták volna őket. Barátom nem tudomást róluk, mozdulatlanul ült a helyén, mereven nézett előre, de hiába, mert az egyik fiatalember ismét támadásba lendült. Hallom, hogy több régi is ott van a pályán, Örni. A négy válogatott az, ugye? Már évek óta ismered őket. Mi? Örni megint alig láthatóan bólintott, nekem pedig nagyon baljós előérzetem támadt. Jól benne vagyunk a pálcban, gondoltam, hiszen Örni állításainak élő bizonyítékai ott futkároznak előttünk. Örni a szélső ülésen ült, közvetlenül a padsorok közötti folyosónál, amelyen a csapatoknak át kellett haladniuk, hogy bejussanak a klubházba. A játékosok karnyútásnyi távolságra lesznek tőle. Örni nem mondhatja majd, hogy nem vették észre. Amikor megszólalt a mérkőzés végét jelző sípszó, és a játékosok felé indultak, elszorult a torkom. Bizonyos voltam benne, hogy valami borzalmas fog történni, és minden porcikám azt kívánta, hogy valahol másutt legyek. Halrojt, a nagy darab fekete bajuszos lenkesteri játékos jött fel elsőnek döngő léptekkel a lépcsőn. Arca verítékben úszott, stérdik csupa sár volt. Örnire pillantott és elnézett mellette. Aztán miközben a gyomrom már görcsölt az izgalomtól, megállt és visszalépett. Csönd aztán lenézett és elkiáltotta magát. Örni Braightwright! Szeva hogy vagy öreg fiú? Halrojt megrázta barátom kezét. Aztán név szerint szólított a játékostársait. – Hey, Pip, Johnny, Tim! Nézzétek, ki van itt! Örni, a mi régi nagy haverunk! A játékosok nem tudtak tovább haladni a kiáróba, mert a négy ember körül vette Örnit. veregették a hátát, nevetgéltek és kiátoztak. Stram előugrott az ülés alól, és azt tette, amit ilyen helyzetekben minden kutya szerett tenni. Örömteli ugatással kísérte az általános vigadozást. Pip Chapman nagy szeretettel nézett le örnire. Tudod, örni? Gondoltuk, hogy itt lehetsz valahol? A meccs közben folyton az oldalvonal felé tekingettünk. Már mindenütt kerestünk.